І так покинули лежати всю ніч. Вигадали ще так бити, Щоб признаків на тілі не було, що бито. Ніхто тоді й не причепиться. Візьмуть, прив'яжуть чоловіка спиною до дошки, А тоді піднімуть дошку з'їм, Та й кидають на землю. Піднімають, та й кидають, Аж поки вдовольняться. На тілі нема ніякої признаки, що бито. А вкатовано оконовода все всередині повідривається. Мало таких, що виживали після того довго. Громадянство викидало, вирезало з себе людей, що не змогли з їм поладнати, не змогли знайти собі чесного шматка хліба. Чи то через нещасливі обставини особисті, чи через визискування інших, чи через нещастя мати спадщиною із батьків їдів, нахильність ламати загальнододержувані закони власності. А ці викинуті звичайного ладу люди мстились тоді на громадянстві, ставали йому ворогом і завзято боролися з ним, чи могли. Так саме боролись за право жити, існувати, як і громадянство. Такими людьми були іконоводи. Вони нападали на мужика, Мужик оборонявся, щоб мати з чого жити, вони віднімали в мужика способи до його життя, а мужик однімав у їх життя чи хоч здоров'я, волю. Це була повсякчасна боротьба. Війна часто кривала, а гірша за звичайну війну, тим, що вона ніколи не кінчалася згодою. Роман також пристав до цієї війни. І незабаром зробився у її воякою. Дуже зручний, смілий і нахабний. Він подоживав скрізь і щасливо вискакував з небезпеки. Своєму товариству він був дуже корисний чоловік. Ще й тим, що він був здиблів. Ярушеве товариство так добре вичистило свою частку повіту, так обурило проти себе мужиків, і примусило їх день і ніч берегти свої коні, що вже треба було трохи перечасувати, поки все це затихне, та поки мужики розживуться на новій коні. Самі диблі якось зоставалися досі незаймані. Роман знав там кожен двір, кожного хазяїна, і через те був чудовим проведером товариство. Незабаром після першої крадіжки вони дуже щасливо вивели іще четверо коней, а тоді знов троє. Роман мав добрий заробіток, жив на окремій квартирі, у тих же таки рівчаках, перед людьми вдавав, мов ходить на якусь там роботу. А справді мав тільки одно діло — жив добре, не сподіваючись біди, чи то не думаючи. Забуваючи за неї, але вона за його не хотіла забувати. А що ж тим часом робила Левантина? Левантина зараз же почула про те, що сталося з Романом, як його піймано з салом, як і з його знущались. Тепер усі ті, що їм він гордував, були раді віддячити йому за те гордування, лайкою чи глузуванням. А найбільш нападався на його рідний брат Денис. Той був такий лютий на Романа, що ніколи про його доброго слова не мав. А ганьби аж люди дивувались, що брат на брата так устає. Звісно, казали Роман леда, що не роба, та ще й злодійкуватий. Але ж Денисові не годилось би так на його нападатись. А інші обставали за Дениса, кажучи, що такого як Роман і милувати не можна. Де ж таки? Усе те та мусила слухати і Левантина, слухати і мовчати. Озвати й словом за Романа вона не сміла. Вже і так про неї, і так про його слава пішла, а то ще гірше буде. Треба мовчати, ніби згоджується. А серце не згоджувалось, не могло згодитися з тим. Йому Роман здавався іншим. Це погано він зробив, що цяло взяв у батька, та ще ж це діло не таке вже й страшне, Та дже раз у раз і дочки, і сини беруть з дому нишком на складки, І яйця, і борошно, і сало, і курей усячину, Як довідається батько, погремає трохи та й усе, І всі про це знають і дарма,